Частина сьома. Як Абу Касим поспекався останньою любові, і який скарб закопав уночі? Я не знаю, як там тому, у кого в розпалі злому кат всю шкіру з тіла здер. Та, здається, менше-більше, ані ліпше, ані гірше, Касим чув себе тепер. Він стояв, мов остовпілий На лиці, мов крейда білий Радше жовтий, наче віск В голові його мішалось Серце в груді знайстискалось В ухах чувся шум і тріск Далі шепнув Боже, Боже, що то людська злоба може Бива з Божий грім усіх я знесу ті всі ругання. Чень вас ще, мої зітхання, здують, мов ковальський міх. Так побожно він, зітхнувши, витьтюрбаном завинувши, Скулився, щоб геть іти. Та в ті хвилі руки штирі, з двох боків його вчепили. Гей, куди ж то справи всти? Абукасим аж здригнувся, зупинився, озирнувся. Бачить, це поліціянт. Він держить його за поли та й кричить Аго, поволі, пане, ось де є ваш фант. Що за фант. Ну, ваші капці. Пане, ми не голодранці, ми не ласі на чуже. Ось вони, ще й на дрючині. Нате вам їх, в тій хвилині забирайте з ними вже. Весь народ зареготався, абу касим не змагався, капці на коркоші впер. Та й махає, та поволи, знов щось сіп його за поли. та й кричить, що ж я тепер? Знов оглянувсь авукасим, та й аж весь здригнувся разом, мов в кропиву голи сів. Се ж та баба, що за неї, він зазнав біди сієї, щоб її де вовк із'їв. Вся розпатлана і боса, і брудна, і кривоноса, в роті чорні зуби два. Руки, мов, граблі худії, Щоки, мов, та грязь сідії, А голосить, мов, сова. От така-то краля мила, абукасима вчепила, Наче грішну душу кат. З ним під руку забираєсь, Примиляєсь, усміхаєсь, Мов, він муж її чи брат? Абукасимцю, мій друже, не смутись мені так дуже, Ви, свій милий, розпогодь. Вже ж тобі за всі ті страти Скарб великий і багатий В мені оте дав Господь. Ах, я так тебе кохаю, Все віддам тобі, що маю, Всю себе тобі віддам. Ох, як рада я безмірно, Лиш мене любити вірно, Рай правдивий буде нам. Абу Касим, теєв чувши, Та хребет в дугу зігнувши, Силкувався утекти. Щоб від баби відчепитись, Мусив Касим знов поритись В своїм чересі як стій. Триста п'ястрів добуває, Важко стогне і зітхає, І дає, і мовить їй. «Бий тебе, суха коцюба, ти, красавице беззуба, на ці гроші та вдавись! На, добро моє, натішся, шнур купи собі і понісся, лиш від мене відчепись!» Баба гроші загорнула та на касима зернула, мов її він батька вбив. «Ти без серця, що монети?» «Та чи справді ж так мене ти ані раз не полюбив?» Люд регочесь, рака лазить, А касим тільки й пазить, Щоб від баби драла дать. Сплюнув люто, відвернувся, Між юрбою протиснувся, Та й папер куди видать. Біг отак не зупинявся, і назад не обертався, бо мороздар по хребті, аж додому причвалавши, двері всі позамикавши, відіткнув у самоті. Відітхнувши, відсапнувши, І на капці позирнувши, Мало знов він не здурів. Бачилось йому в тій хвили, що вони йому грозили. Впадеш через нас урів. А букасиму аж тісно, в животі зробилось млісно, в лівім вусі дзінь, дзінь дзінь. Рогом очі витріщає, і на капці поглядає, і тремтить увесь, мов тінь. Далі каже Боже правий, певно, дух якийсь лукавий в тій капці увійшов. Вже ж я, певно, бідний згинув. В нещасливу годину з ним собі я в спір зайшов. Що ж мені тепер робити? Цього ворога не вбити, ні прогнати патиком. Злого духа не підкупиш, ані іншим не відступиш. Ні, не кинеш геть тайком. Та стривайте, маю раду. Чай же в більший гріх не впаду, а позбудусь, може, зла. В тій капці, з добра дива, Певно, пакісна, злослива, Грішная душа ввійшла. Відбуває тут покуту, І на мене пізьму люту Певно мусить мать за те, Що над нею збиткувався, А її, не здогадався, В місце схоронить святе. Адже ж кажуть мудрі люди, що душі такій не буде супокою хоч пропать, поки хто її з останки із молитвою до ямки здогадаєсь закопать. Грішна душечко покутна, ох, даруй, що баламутна, мисль моя, мов те дитя». Досі уперто так блудила І тебе не нарядила До спокійного буття. Та тепер, Свій гріх пізнавши, Стільки кар за нього Взявши, я, мов, брат, Мов, рідний твій, Ще сю нічку З молитвами В затишку тебе до ями Схороню на супокій. Побачив, як наш касим у побожність вдарився разом, Як над капцями прикляк, як молився, в груди бився, Охав, на землі стелився, рік би стікся неборак. Е, та добре нам судити, як так збоку все слідити, А стрівуй гіркої пить, то весь світ тобі затьмиться, і здуріти, не дивниця, будеш капці хоронить. Так, до ночі промолившись і водою окропившись, а Букасим заступ взяв, капці зав'язав в мішище і на близьке кладовище серед ночі почвалав. Там, довкола озернувшись, коло муру в лук зігнувшись, Став глибоку яму рить, потім капців ню вложивши, і присипавши, прикривши, помолився і ще умить.